سلام عليك يا يا رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا zikrā kathīrā wāsabihuhu bukrata wācīlā huwāl-lazī yusallī alīkum wāmalāikatuhu liukhrijakum min al-zulmāti ila nūr wakāna تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي وَ وَنَذير وَدَ عًا إِ اللهَّهِ بِذنِهِ وَسِاجَ مُنيرام وَبَّلِمُؤمننينَ بِأََّ لَهُم مِنَ اللهَّهِ فَن كَبام عن كافرين والمنافقين ودع اثهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبغ الله الله من لطفه Često Allaha spominjite i hvalite i ujutro i na večega veličanja. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na dan kada oni pred njega stanu, on će ih pozdraviti sa mir vama, I on im je pripremio nagradu plemenitu. O mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radostnih vijesti i kao poslanika koji je pominjeno, da po njegovu narađenju pozivaš Allahu i kao svjetilku koja sija i obradu vjernike da će Allah na njih veliku milost spustiti a ne slušaj nevjernike, ni lice mjere, i na urede njihove pažne obraćaj, i u Allaha se pouzdaj. Allah je dovolen kao zaštutnik. Istinu je rekao pozvišeni Allah. Aaudu billahi min ash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa akmanu salati, wa etanmi taslim, ala seyyidina muhammadin imamil anbijai valmursalim, وعلى آله وصحبه وعلينا معهم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة باللسان يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن محول الشهوات إلى جنات القربات اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala Allahu Dilošanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika, Božeg miljenika, muhameda sallallahu alaihi wa sallam, i njegovu časnu porodicu, elemente ashaabe, svi oni koji su ga i koji ga slijede, koji će ga slijeti do sunnjeg dana. Allah Allahu Dilošanuhu da nas učini od onih koji su ga svjesni, da nas učini od oni koji su pokorni, i da nas... Udali od onoga što je zabranjen. Molim uzvišenog Allaha da nas počasti lijepim džennetom u društvu Muhamada sallallahu alaihi wasallam. Gospodar, povećaj nam znanje i podar nam znanje kojim ćemo se koristiti. Podar nam moć da razlikujemo istinu od neistine. Allah zahvaljujemo koji nas je počastio da se opet večeras okupimo da idalje čitamo hadise poslanika Muhammada sallallahu alaihi vasallam koji je zabilježio imam Buhari. Kako smo joj običarili da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buhariću i hadisku zbirku. I dam lillahi Danas čitamo 388 i 389 hadis. Haddathana Ishaq ibn Nusayr, qal Haddathana Abu Usama. Rijau nam Ishaq ibn Nasr, njemu Abu Usama, prenoseci od Ameša, an il Ameši, an muslimin, an masruqin, an il Mughirati ibn Shuhbata, qal. Prenoseci od Ameša, od muslima, od Nesruka, a on od Mugiri, Binshobi, koji kaje, waddu'tu nabiyya, sallallahu alaihi wasallam, poljevao sam beroviestniku, sallallahu alaihi wasallam, za abdest. Fama sa ha'ala wa salla, pa on samo potrao pomestvama, pa je kranjau. Vesmo spomnihali u nekim plethodnim hadismama, Da je, da, da je dozvoljeno činti mes po mestvama, odnosno potiranje po mestvama. Kad smo, ima gdje drugi hadis, znači iz poglavlje o abdestu, odnosno knjiga o abdestu u Buharinu zbija. Nastavljamo, idemo na sljedeći hadis, nastavljamo, prelazimo na poglavlje Babu idha lemnju timme suđud. Poglavlje, ako ne pot, u potpuni seđu odnosno ako se sećdane obavi propisno 389. hadis akhbarana salt bin muhammedin akhbarana mahdi an wasil an abi wail an hudayfe nas je salt bin muhamed a njega Mehdi sieči od vasila od Ebu waila od hudayfe Ra'a radulan la ju timmu ruku'ahu wala suđudah. Vidio je jednog čovjeka koji nije u potpunosti obavljao ruku'u i seđdu. Falamma qada salatahu, kala lehu hudejfatu ma sallajta. Kad je završio svoj namaz, Hudejfa je rekao čovjeku tom čovjeku, ti nisi klanjavao, odnosno nisi kao treba obavio svoj namaz. Qala, واحسبه قال ابو ظافر كاجي مسن دا يوزيفا чек рекао لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم اكو بيتي عمره قد بيتي عمره عمره بي كاوناي који не следи посланика صلى الله عليه وسلم عمره بي كوبيت онога који није slijдио суннет محمد صلى الله عليه وسلم Iz ovog hadisa vidimo kako je Huzefa odmah reagao, reagovao i to oštro. Znači, odmah rekao čovjeku da nije ispravno obavio namaz. Kad je vidio da nije pravilno obavljao ruku i suđuju. On, on je čovjeku tako rekao, ne, ti nisi klanio, ti nisi uopšte klanio. Znači, da bi mu ukazao na veličinu greške koju je on počinio. Ebu Hanife smatra da je sunnet u namazu, da se smiri, da se umiri i da se smjesti smesti znači, pri, pri ku i seđu. Dok imam šafi smatra da je to farz. Treba mu ukazati ljudima na greške. Znači kada kod, kad naši ljudi vidiš neku grešku, nešta znaš ti, pa neko pogriješuje, treba ukazati na greške. To nam Buzajfa znači pokazuje u tom Adisu konašnje jema, na međunašim jematima možemo često vidjeti što sam ja primijetio da ljudi padnu na sedlu tako, kućni sežu tako da padnu samo na zemlju samo glavu, znači, a ne i nos. Pogotovo kod starih ljudi. Treba ljudima upomenjati, znači treba ljude, ljudima ukazati na greške. Malo smo u vremenu, znači ne smijemo grubo, oštro kao što je Huzejf odma rekao ti nisi sklanio očima, završio nego trebamo na fin način ljude na samo da ne bi ljude uvrijedili znači da fino čovjek kažeš ukaziš mu na greš. naјетna pouka ovog hadisa osnovna znači ovog hadisa je to upotpunjenje rukua i sucuda odnosno skrušenost u namazu Abu Huraira radi Allahu prenosi da je pastić sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom bio u džamii Pa je jedan čovjek došao, klanjao i kada je krenuo prišao poslaniku sallallahu alaihevam sallam, poselamio se s njim. Poslanik sallallahu alaihevam sallam i odgovorio na selam i rekao mu vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao. Čovjek opet vratio se, klanio, završio i opet prišao poslaniku da ga poselami, poslanik odgovorio na selam, i rekao mu vrati se i ponovo klanjaj ti i nisklanja čovjek opet oču klanjao i kad je krenuo kada je krenuo izaći opet došao poslaniku da ga poselam i poslanik kaže da lei kom selan vrati se ponovo klanjaj ti i nisklanja čovjek poslaniku sallallahu alejhi wasallam čudio se kako nije kaže tako mi onoga koji te poslao sa istinom Ja ne znam drugačije. Podući Kada e, je poslanik, sallalahu alayhi wa sallam, odgovorio njemu, kada uskanješ da klanjaš, reci Allahu Ekver. Potom uči što ti je olakšano iz Kur'ana. Potom se previ na ruku i smiri se. Potom se digni sa rukua i ispravi se. Potom... Padni na seđidu i smiri se, potom ustani sa seđide i smiri se na sjedenju između dvije seđide. Nakon toga ponovo padni na seđidu i smiri se. Tako radi u cijelom namazu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je objasnio da on nije, znači, nije se smirivao kada je na ruku, kada se vraćao sa rukua, kada je pada, padao na seđide, kada između dvije seđide. On se nije smirivao. On je odmah, znači gore-dole, to bi se reklo. Pa mu je poslanik naglasio da se treba smiriti i na seđdu, i na ruku, i kad se vraći sa rukua između dvije seđde. U, u jednom hadisu poslanik, sallallahu alaih uvijek, opisuje najgorije kradljivce, Kaže, najgorije lopove, onaj koji kradi. Kaže, najgori kradljivci su oni koji kradu i svog namaza. Ashabi se čudili, kaže, poslanik, sallalahu alayhi wa sallam, kako kak ćeš krasiti svog namaza? Kaže, poslanik, sallalahu alayhi wa sallam, kaže, oni koji kradu iz svog namaza su oni koji ne upotkonjavaju ruku i seđdu. Znači, ne obavljaju ruku i seđdu kako treba. Ne, ne miruju, znači, kada obavljaju ruku i seđdu. Znači, kradješ iz svog namaza kad brzo učiniš ruku i seđdu. Allah djelašanuhu والقرانُ كاذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله جل شأنه كاذي يستترّ فيرنيصي oni po isu swoim namazma skrużenie kada obawlają namaz skrużenie Allah جل شأنه opisujący wiernych vjernik je onaj koji kada klanja, onda je skružen. Znači, prvu stvar koju, koju je Allah Želešanu opisao vjernik. Nema namaza bez upotkunjenje rukua i sećte. Nema skrušenosti u namazu ako se ne upotkune ruku i sečte. Azrake, on je radi Allah jedne prilike video jednog čovjeka kako, kako je dirao svoju bradu dok je klanjeno. Kaže, Hz. Yomer, da mu je srce skrušeno, onda bi mu i tijelo bilo skrušeno. Znači, kada nešto ti tokom namaza, rukama radiš, nešto nisi smiren, kaže Hz. Yomer, da ti je srce smireno, onda bi se i ti smirio, tvoje tijelo bi se smirio. Lahu khaša qalba hada, lakhaša džavarihu. Skrušeno je srč namaza. Bez skrušenosti namaz je poput, tijela, poput tijelo koji je bez duše. Kaže Allah Đalšanu, jedan ajet u Kur'anu ukazuje da je namaz težak za onoga koji nije unjemu njemu skrušen. Oni koji, nu, koji nisu skrušeni u namazu, nima je namaz težak. Nima je namaz velk teret. Kaže Allah Đalšanu u Kur'anu, وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Kaže Allah za rašanom, pomožite sebi s i namazom. Ako hoćete sebi pomoć, onda trpte. Budte strpljivi i klanjajte. Zaista je namaz težak osim onima koji su skrušeni u njemu. Onaj koji je skrušen u namazu osjeti pohkoću pa namazu u kome je namaz težak, znači nije skušen u namazu. Namaz je susret sa uzvišenim gospodalom. Ti kad si u namazu, ti si Allahov gost. To je direktna veza sa uzvišenim gospodalom. Kad je, kada kažeš Allahu Ekber, kažeš Allahu Ekber, Allah je najveći. Allah je veći od bilo čega što, te, što bi te moglo oduzeti obuzeti tokom namaza. Samo Allah dželošanu treba da ti budi na umu tokom namazu. Jer ako ti njega voliš, onda trebaš biti skrušen u namazu. To je dokaz ljubav prema Allahu dželošanu. Jer ako, ako ga mi volimo, onda smo mu pokorni. Ako smo pokorni, onda smo skrušeni u namazu. Trudimo se da budemo skrušeni u namazu. Suština našeg postojanja je da Allaha djeloshanuhu obožavamo. Allaha djeloshanuhu je nas i djene prije nas stvorio da ga obožavamo. Kaže Allaha djeloshanuhu u Kur'anu وما خلقتul djinnah wal insa illa li ya'budun. Nisam ni djene, ni djene i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju, da mi obožavaju, da mi robuju. Allaha djeloshanuhu, nas i djene je stvorio, znači to je suština našeg postojanja da obožavamo Allah-đalošanom. A namaz je veza između nas i Allah-đalošanom. To je direktna namaza. Kada smo u namazu, to je direktna veza sa uzvišenim gospodarom. Zato moramo biti skrušeni. Završit ću s jednim hadisom koji bi mogao nam biti da budemo skrušeni u namazu. Da upotkunjujemo i ruku i seđu da smireno obavljamo i ruku i seždu. Kaže, taj hadis bilježi taberani, a šejh Albani ga je ocijenio kao sahih. Kaže, poslanik sallallahu alaihi vasallam, kada čovjek ustane da klanija, svi grijesi mu se stavaju na glavu i ramena. Pa svaki put kad učini ruku i seždu, grijesi padaju s njega. Molim uzvišenog Allaha da nas da nam podari da da budemo skroošeni u namazu da nam da nas učini od oni ko isu skroošeni da nas počasti u udroštu muhammeda sallallahu alaihi vama arsalnaka illa rahmatullahi wala assalamu alaikar ya ya rasulallah